Pista 26. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba. Volumul 2, pagina 296. Figura umană este arătată de obicei din profil, dar cu umerii și ochii văzuți din față, celebre sunt înainte de toate frescele din Knossos. Nota 3. Amintinta scenă a jocului cu taurul, apoi purtătorul cupei, prințul cu cunună, prima având înălțimea de 1,75 metri, a doua de 2,10 metri, sau portretele cunoscute sub numele de Dansatoarea și Grațioasa Pariziană. Închei nota apoi scenele ceremoniale sau cu animale din Hagia Triada și altele. În toate acestea, atenția artistului este concentrată asupra naturaleței mișcării, grații și supleței personajelor umane. Din ceea ce s-a păstrat la Cnosus, ne putem face o idee de măreția care se degaja din ansamblul frescelor, ce acoperau unul din coridoarele palatului, un ansamblu ce reprezenta o procesiune cu numai puțin de 536 de figuri în mărime naturală. NOTĂ Picturile cretane sunt realizate cu tehnica adevăratei fresce, dar uneori pictorul mai adaugă anumite detalii cu alte culori și după ce stratul de tencuială s-a uscat. O altă tehnică, o tehnică ciudată, întrebuințată de cretani în pictura murală, era într-o câtva asemănătoare intarsie. În anumite porțiuni ale zidului, suprafața era scobită și apoi umplută cu o tencuială mai fină, colorată. Pentru frescele din secolul XVII, înaintea erei noastre, cularea lor preferată era roșul pompeian, închei nota. Aportul cretan în cultură și civilizație Către anul 1150 înainte rei noastre, adică la aproximativ două secole după apariția aheilor heilor micenieni în insulă, unde încetul cu încetul și-au impus autoritatea, ciclul civilizației cretane poate fi considerat încheiat. Acesta după ce la mijlocul mileniului al doilea cultura cretană oferise exemplul celui din tâi clasicismul pe care l-a cunoscut Europa, dar civilizația și cultura cretană s-au perpetuat prin elementele pe care le-au transmis chiar de la început micenienilor, circa 1400 înaintea erei noastre și, în general, Grecii continentale. Grecii antici au recunoscut întotdeauna cât de mult datorează și ceea ce anume datorează cretanilor. Astfel, cultura măslinului a fost adusă în Peloponez de cretani. Sistemul lor de măsuri și greutăți a fost preluat și prin părțile asiei mici, stimulând în felul acesta considerabil schimburile comerciale. În toată această organizare a comerțului occidental, cretanii au indicat drumul expansiunii maritime ulterioare a heenilor, fenicienilor și grecilor. Au știut să facă din marina o instituție, utilă și pașnică, în locul unui instrument de jaf și de piraterie. Din Creta, centrul est-mediteranean al metalurgiei s-a deplasat în insula Cipru, Cretanii au aclimatizat în Palestina măslinul și vița de vie. Notă. Evrei îi numeau pe filisteni Cretin, egal Cretani. Cretin se scrie k h r, e, t, i, m. Închei nota. Planul megaronului cretan a fost preluat de micenieni și mai târziu de constructorii templelor. Primul templu a fost construit de greci în secolul al VIII-lea, înaintea erei noastre, la Dreros, în Creta. Palatul din Knossos a servit de model palatului lui Alcinous, descris de Homer în Odiseea. Moda femeilor cretane a fost repede imitată la curțile migeniene. Un mare număr de cuvinte cretane au trecut în limba greacă, printre care denumirile de instrumente și de genuri muzicale. Cuvântul bazileus a fost luat de greci de la cretan, deși pentru a indica funcția regală exista un alt termen, indo-europan. Fasiunea grecilor pentru muzică și dans, pentru concursurile respective sau pentru întregerile gimnastice l-a fost fără îndoială transmisă de cretan. Zeitățile cretane, Dictina și Britobartis s-au menținut înainte de perioada dominației dorienilor în Peloponez, în Cipru și în Asia Mică. Numărase mituri și divinități grecești nu pot fi separate de tradițiile cretane. Doi dintre cei trei judecători ai infernului din mitologia greacă poartă nume cretane, Minos și Radamantis. Cultele secrete, misteriile grecești, provenau nu numai din Tracia sau din Asia Mică, ci și din ritualurile și practicile inițiatice ale cretanilor. Multe din grodele sacre cretane vor rămâne în legendele grecilor. Peste câmpiile Elizee ale grecilor domna o zeiță cretană, Persefona. În Grecia au supraviețuit multe nume ale divinităților și eroinelor gretane, în afară de dictina sau Pritomartis, Plitia, Velcanos, Ariana, Europa. S-a remarcat adesea că fără contribuția Cretei nu s-ar putea explica nici bogăția mitologiei grecilor, nici rapiditatea cu care s-a format și a evoluat concepția lor religioasă antropomorfică. În multe alte domenii pot fi depistate influențele cretane. Astfel, materia epică a Iliadei, a cărei acțiunea este plasată într-un cadru de civilizație a bronzului, dominată în perioada cretană, își are rădăcini și în creta unde cântăreții, poeții, rafsozii nu puteau lipsi. Citez. Și nu este oare probabil ca povestirile navigatorilor cretani să fi sporit fondul de legende maritime din care s-a inspirat Odiseea? De citatul. fugeră. Muzica, arta cea mai mult prețuită în toate momentele vieții cretanilor și la toate nivelele sociale, a lăsat urme adânci în cultura grecilor care au preluat de la cretan diferite instrumente muzicale și, în primul rând, lira. Grecii apoi recunoșteau că marile concursuri muzicale, precum și o serie de specii poetico poețiico-muzicale au fost inventate de cretani. Cultura și civilizația etruscă Etruscii în Peninsula Italică Din mozaicul de popare ale Peninsulei Italiei pre-romane, cel care a creat o civilizație superioară, cea din 1 din Occident, a fost poporul etrusc. Importanța contribuției sale culturale și civilizatorice a fost considerabilă, atât prin ea însăși, cât și prin moștenirea transmisă romanilor. Începuturile, sursele, fundamentele civilizației și culturii romane se datorează în primul rând etruscilor. Epitetul de misterioși dat de obicei etruscilor, este legat mai întâi de problema originilor, fără intenția de a da termenilor, respectiv o semnificație etnică particulară. Grecii anticii numau Tirsenoi, apoi Tirenoi, de unde denumirea mării tireniene pe care etrusci au dominat-o timp de câteva secole. Latinii îi numeau Tusci, cuvânt care a dat numele Toscanei sau Etrusci, iar documentele egiptenei menționează indicând prin acest cuvânt unul din popoarele mării, sub numele de Turșa. Ei înșiși se numau Rasena. În legătură cu problema locului lor de origine, s-au emis trei ipotezi. Prima este cea lui Herodot, susținută și de Strabon, Diodor, Plutarch, Apianus și alții, care îi consideră originari din Lidia. Nota 1. Sau după alți autori, prin nordul Adriaticii din Iliria. Închei nota. A doua ipoteză, propusă de Dionis din Halicarnas, îi vede ca fiind un popor autohton din Italia. Potrivit celei de-a treia emis în secolul XVIII, etruscii ar fi venit în Italia prin voile alpilor din Europa Centrală. Nota 2. Argumentele de ordin lingvistic aduse de Georgiev, predați de asemenea pentru originea troiană, deci tot asianică a etruscilor, menționați ca atare și în documentele egiptene din secolele 13-12 -XII, înaintea erei noastre. Închei nota. Dintre toate acestea, ipoteza cea mai plauzibilă, confirmată de dovezi arheologice și lingvistice și acceptată de cei mai mulți dintre autori, este prima. Etruscide,ci, originari originat din Asia Mică, septentrională, ar fi unul din popoarele mării care în secolul XIII au invadat Egiptul, după care două secole mai târziu împinși de valurile migratorii ale popoarelor indo-europene au debarcat în grupuri succesive și mai masiv pe coasta vestică a Italiei centrale. Într-adevăr, cele mai vechi dintre așezările lor importante au fost Tarquinia, Cerveteri, Vetulonia, toate în imediată apropiere a litoralului Tirenian. Din această zonă au început, poate chiar în secolele x 9 înaintea ei noastre, când se poate vorbi de un popor etrusc constituit ca atare, expansiunea spre est, ocupând apoi întreaga regiune a Toscanei de azi, pe atunci locuită de umbrii, asimilând populația indigenă și fondând alte orașe, după numele lor actuale. Ciusi, Arețo, Cortona, Orvieto, Perugia și Voltera Notă în ultimul timp, prevalează mai ales la etruscologi italieni tendința de a-i considera pe etrusci nu ca un popor care să fie adus cu ei o cultură gata-constituită, ci ca grupuri de populații, probabil omogene, care au pătruns în valuri succesive pe teritoriul Italiei. Aici, amestecându-se cu elemente etnice locale, au ajuns să se constituie într-un popor, într-o etnie bine definită sub raportul culturii și civilizației. Închei nota. Teritoriul ocupat inițial, organizat și exploatat de etrusci, etruria propriu-zisă, era coprins între Valea Arnului, Valea Tibrului și Marea Tireniană. Aici s-au consolidat în secolul VIII înaintea erei noastre, efectuând lucrări de drenaj a zonelor mulăștinoase, exploatând bogatele zăcăminte de fier și cupru din Etruria și insula Elba, dezvoltând metalurgia la un grad necunoscut de celelalte popoare din peninsulă, stabilind legături comerciale cu Sardinia și Sicilia, cu Egiptul și cu fenicienii cartaginezi și, bineînțeles, în domeniul economic, și, în mod deosebit cultural, cu grecii care, spre sfârșitul acestui secol, încep să-și stabilească colonii în sudul Italiei. Marinari încercați și pirați redutabili, etruscii aspiră la supremația maritimă în Mediterana, unde sunt însă blocați de greci și de fenicieni. Cu fenicienii din Cartagina vor încheia un pact. Etruscile vor ceda Sardinia păstându-și însă Corsica, apoi alianță îndreptată contra grecilor care va dura mai multe secole. Secolele 7 și 6, înaintea erei noastre, au fost mare perioadă de expansiune a etruscilor. Acțiunile lor militare erau inițiate și conduse izolat, separat de orașele state. În prima etapă, care a durat până către mijlocul secolului 6, înaintea erei noastre, ofensiva a fost îndreptată spre sud. Bandele armate, în primul rând cele din orașele de coastă mai mari, Tarquinia și Cervetării, au pătruns în Latium, supunând ușor triburile localnicilor latini, volști, Rutuli și alții. După ce organizează așezările țărănești de pe cele șapte coline, punând temeliile viitorului oraș Roma, coboară în campania, ocupând o largă zonă de coastă până în dreptul coloniei grecești Posidonia, azi, Pestum și fondând după principii proprii urbanisticii etrusce orașele Capua, Nocera, Herculanum, Pompei, Sorrento și alte. În această zonă însă rămân înclavate câteva colonii grecești, Cume, Napolis, insulele Capri, Ischia și Procida. În felul acesta, un conflict în spațiul tirenian între colonialismul grec și cel etrusc se anunța ca inevitabil. Primul război are loc în Corsica. Etruscii erau aliați cu cartaginezii, soldat cu abandonarea de către Grecia a coloniei lor din insula care devine posesiune etruscă. Altă război cu grecii de astăzi dată în campania vor avea ca urmare blocarea definitivă a expansiunii grecești din sudul Italiei și pe coasta tireniană, unde de acum încolo nu vor mai fi fondate noi colonii grecești, iar cele vechi vor decade sau vor dispare. În această situație, etruscilor nu le mai rămâne decât să-și consolideze pozițiile, să exploateze intens regiunile cucerite, să-și dezvolte la o scară mai mare activitatea comercială maritimă și să întreprindă o vastă acțiune de cuceriri spre nord. Astfel, în ultimele decenii ale secolului al VI-lea înaintea erei noastre, etruscii ocupă în câmpia padului un teritoriu mai întins decât retruria propriu-zisă, inclusiv o lungă zonă de pe coasta Adriatică din dreptul actualului oraș Pesaro, până aproape de Veneția. În noul teritoriu etrusc, stăpânit înainte de licuri, apoi de umbri, mai târziu se infiltrează din nord Celții, fondând orașul Falsena, Bolonia de azi și probabil Mantova, precum și alte orașe sau garnizoane permanente. Dominația etruscă a regiunii 4 de la începutul secolului al 4-lea, odată cu invazia Galilor. În sud, în Latium și Campania, unde stăpânirea etruscă a durat aproape un secol și jumătate, situația a început să se complice datorită opoziției energice a coloniilor grecești și rezistenței populațiilor locale, în special a samniților. După acțiunea de unificare și după începuturile de probabilă urbanizare a așezărilor de pe cele șapte coline ale Romei, regii etrusci și-au început opera civilizatorică. Notă. Tradiția latină menționează doar trei cu numele romanizate, Tarquinius cel bătrân, Priscus, Servius Tullius și Targvinius cel tânăr, Superbus, sau cu numele lor etrusce, Tarcu cel bătrân și cel tânăr și Mastarna. Tarcu se scrie T-A-R-C-H-U în -in care Orașul a fost construit după obișnuitele norme urbanistice etrusce, atât rituale cât și raționale. Terenurile mleștinoase au fost drenate, cu săparea canalului principal la început descoperit, care se va numi Claca Maxima. S-au construit două cisterne imense pe Palatin. Perimetrul orașului unificat a fost apărat de un zid de încintă după sistemul defensiv etrus, chiar acropora de pe Capitoliu, unde a fost zidit un mare templu dedicatria de etrusce, a devenit centrul religios al Romei. Etruscii au dat Romei și un guvern centralizat, unificând triburile de latini, sabini și etrusci, respectiv de pe Palatin, Esquilin și Celius, și anexând Cvirinalul, care era o așezare sabină. Au încurajat stabilirea la Roma a negustorilor și meșteșugarilor, în timp ce artiștii etrusci în orașul Veies, la 15-20 de kilometri nord de Roma, au împodobit templele cu statui de teracotă. Roma etruscă devine acum o forță militară care nu va renunța la ambițiile ei de cuceriri. Între obiectivele sale primul era colonia greacă din Cume, pe care o asediază în 524 înaintea irei noastre, dar etruscii sunt respinși. După căderea monarhiei, probabil în 509 înaintea erei noastre, guvernarea etruscă, amintind stilul tiranilor greci, a provocat și nemulțumirile patricienilor și, în general, ale populației latine subordonate. Grecii din Cume, vechi și principalii rivali ai Etruscilor exploatează situația și încheie o alianță cu latinii din afara Romei. În anul 506, înaintea erei noastre, în bătălia de la Aricia, reportează o victorie decisivă contra Etruscilor. Este începutul sfârșitului dominației Etrusce în sudul peninsulei. Nota 1. După opinia lui a. Hus, stăpânirea Etruscă a Romei se reduce în realitate la o dominație a unei familii Etrusce mai puternice din Cere sau Cerveterii sau din Targvinia, încât răscoala din 509 înaintea rei noastre și proclamarea Republicii Romane este un simbol al revoltei social-politice contra unei tiranii mai degrabă decât al unei mișcări naționale contra unui popor dominator străin. Închei nota. După bătălia navală din 474 înaintea erei noastre, câștigată de greci din Cume, ajutați de siracuzani, etruscii, a căror flotă este distrusă aproape complet, dispar ca forță maritimă. Sunt alungați de siracuzani din insulele Elba și Corsica. Samniții, odinioară mercenari în serviciul etruscilor, ocupă Capua, în 430 înaintea erei noastre și alte orașe. Întreaga campanie trece sub dominația triburilor italice. Pierderea hegemoniei Etrusce asupra mării Tireniene, slăbirea traficului maritim aduce o rapidă decădere economică a marilor și bogatelor centre Etrusce, în special Tarbinia și Cerveterii. La începutul secolului al IV-lea, înaintea erei noastre, Etruscii pierd și întreaga Etrurie-Padană, unde încercaseră să apere Italia de invadatorii gal, care mai târziu vor zdrobi armata romană și vor jefui Roma. O ultimă speranță de a-și relua dominația mărilor când etruștii trimit corăbii în ajutorul flotei ateniene, distruse însă de siracuzani se risipește. Lipsiți de porturi și de flotă nu le mai rămâne decât să-și intensifice comerțul pe uscat. Acesta stimulează dezvoltarea unor mari centre economice care vor fi în același timp și importante centre de cultură. Nota 2 Chiusi, Cortona, Perugia și Arezzo, acestea din urmă deveni cel mai mare oraș din centrul Italiei după Roma, închei nota. Dar marele pericol îl reprezentau romanii. Etruscii priveau cu un aer de superioritate, atitudine pe care de minte în nivelul mult mai înalt de civilizație și de cultură etruscă o îndreptățea. În floritorul oraș veies, principalul bastion etrusc în sud, abandonat de celelalte orașe ale Ligii Etrusce, a sediat de romani timp de câțiva ani în cele din urmă este cucerit, iar populația masacrată. Acesta a fost primul mare succes militar al romanilor. După ani lungi de război, cad rând pe rând alte importante orașe etrusce, Sutri, Tarcvinia, Cerveteri. Alte orașe din Etruria, Perugia, Cortona, Arezzo, preferă să negocieze cu romanii. În acest timp, cartaginezii denunță vechea lor alianță cu etruscii și încheie un tratat de prietenie cu romanii, noua forță militară în plină ascensiune. Pe de altă parte, etruscii ajută Siracuza și intră în relații cu Alexandru Macedon. Bandele de mercenari și de celți jefuiesc Etruria Centrală. Etruscii se coalizează cu dușmanii Romei, samniți, umbri, gali, dar în 295 înaintea ei noastre coaliția este înfrântă la Voltera și Perugia. Un alt dezastru îl suferă etruscii când se aliază cu celții contra romanilor. Ultima rezistență o opune orașul Volsinia, învins și raz de pe fața pământului de romani în 264 înaintea erei noastre. Orașele din nordul Etruriei se predau rând pe rând, dar însăși duritatea cu care romanii tratau pe după fiecare victorie, precum și marile sărbări cu care își celebrau victoriile contra etruscilor, demonstrează cât de mult îi respectau și cât se temeau de ei. Aceste sentimente se vor exprima mult mai târziu și în cuvintele istoricului Titus Livius. Citez, puterea etruriei era atât de mare că gloria ei umbla pământul și mările de la un capăt la altul al Italiei, de la alpi până în strâmtoarea Messine”. Închei okay, citatul. După ce au transmis romanilor atâta elemente ale civilizației proprii, ale civilizațiilor orientale și elenistice, etruscii s-au retras în viața lor culturală și religioasă domenii față de care romanii au arătat atâta una o mare stimă. Nota 1 Ceea ce nu înseamnă că până la urmă etrușii n-ar fi suferit de la rândul lor consecințele unui proces de romanizare lingvistică și culturală. Închei nota Înaltă, vitalitatea creatoare a etruscilor a continuat încă mult timp. O înaltă semnificație morală păstrează și faptul că etruscii n-au trădat cauza civilizației italice nici când Celții și apoi Cartaginezi au atacat Roma. Din potrivă, în anul 218, înaintea erei noastre, au ajutat considerabil, poate chiar decisiv, Roma cu alimente și cu arme pentru a putea rezista contra lui Hannibal. Nota 2 numai orașul etrus Carețo a trimis Romei în cantități care arată situația înfloritoare a economiei agricole a orașului stat și a meșteșugarilor acestor etrusci: 3.000 de scuturi, 3.000 de coifuri, 150.000 de lânci și sulițe echipament pentru 50 de corobi și peste 10.000 de quintale de grâu. Titus Livius de la întemeirea Romei, 28 roman, 45. Închei nota. Resemnarea etruscilor n-a fost totală. Au continuat de local răzvrătiri contra dominației romane pe care Sila, călăul etruriei, l-a reprimat cu cruzime. Conspiratorii lui Catilina erau în majoritate etrusci în Arețo și Fiesole, iar locuitorii Perugiei care erau de partea lui Antoninus au fost masacrați de legiunile lui Octavianus Augustus. La această dată, limba etruscă era aproape uitată, iar cultura, arta și religia etruscilor începuseră de mult să fie absorbită de romani, ai căror mai ștri etruscii. Organizarea politică și socială Lipsa de unitate politică, fenomen care se menține de-a lungul întregilor istorii, explică eșecurile și declinul puterii etruscilor. Etruria nu era un stat, ci un fel de confederație de 12 sau mai multe mici state, fiecare stat fiind constituit dintr-un oraș cu teritoriul agricol din jur. Nota 1. Un sistem de orașe-state asemănătoare polisurilor grecești unite între ele prin legături etnice, religioase și de cooperare politico-economică, dar cu activitate autonomă și cu propriile lor tradiții culturale și artistice. Închei nota sunt amintite chiar trei asemenea simili confederații, în entruria centrală, meridională și septentrională, dintre care în primele figurau 12 orașe, Tarcvinia, Cerveteri, Veies, Volsinia, Vulci, Chiusi, Voltera, etc. Nu una, însă, în sânul orașelor oarecum confederate, exista și co o coeziune politică adevărată și eficientă. Interesant antagoniste, invidii, ambiții, sentimentele se chiar în momentele decisive în fața pericolului comun, grec sau roman. Expansiunea etruscilor în toate direcțiile geografice nu a fost o acțiune concertată colectivă. Acțiunile militare de cucerire și de întemeiere de colonii au fost inițiative proprii ale unor orașe sau chiar ale unor grupuri separate de locuitori. Reprezentanții orașelor confederate se întrunau anual la sanctuarul lui Voltumna sau Voltumnus, zăul principal, se pare, ale truscilor. La aceste adunări federale, soțite de festivități religioase, întreceri atletice și concursuri muzicale, luau parte cetățenii din toate orașele state. Regimul politic al statelor orașe era monarhia. Regele care purta titlul de Lucumon, în etruscă principe, era ales, sau poate că succesiunea era ereditară, din vechile familii nobile. El dețina, deși nu în mod absolut, puterea religioasă, militară, civilă și juridică. Simbolul demnității regale era secura dublă, reminiscență de proveniență cretană și mănânchiul de vergi, înfășurând-o simbol preluat de lictorii romani de gărzile în alților demnitari și ale împăraților. Dar romanii au preluat și magnifica pompă cu care regii etrusi apăreau la fastoasele lor ceremonii în funcție de ipostaza de demnitatea ce o deținau în diferitele ocazii solemne. Ca s-a certut suprem, regele purta o coroană de aur încălțăminte de preț și o mantie bogat brodată și decorată cu figuri omenești. Nota 2 Mantia etruscă devenită toga romana era de diferite tipuri, potrivit ceremoniei, în decursul căreia era purtată, tipuri diferite pe care le vor păstra și romanii, fără a adopta însă și mantia ornată cu figuri. Închei nota În adunări sau la tribunal, regele trona pe un somtos scaun decorat cu plăci de filder sau chiar de aur. La ceremonia de celebrare a unei victorii militare, regele pe carul triunfal, urmat de trupe și de cortegiul de prizonieri, purta toga de purpură cu broterii de aur, pe cap cu corona de aur, la gât cu o sferă și un lanț de aur, iar în mână cu un de filde și având în vârf sculptat un vultur. În alții de civili și militari, care purtau un inel ce indica rangul fiecăruia, în timp ce ofițerii aveau și decorații militare, nu ieșeau un public decât exportați de o gardă de soldați până la 12 oameni, fiecare purtând fascia de vergi cu secura dublă. Monarhia Etrust că dispare spre sfârșitul secolului al VI-lea, înaintea erei noastre, iar acolo unde se va mai menține, regele va rămâne doar șeful suprem religios. Absolutismul regal a fost înlocuit de un regim republican aristocratic sau oligarhic. În alții funcționari care erau aleși, probabil anual, dintre membrii familiilor aristocratice aveau puteri nelimitate. Nota 1. S-au păstrat denumirile funcțiilor deținute de acești denitari, dar semnificația lor exactă nu este cunoscută. Închei nota. Statul Etrusc, așadar, era guvernat de clasa aristocraților, care își avea fiecare în serviciul său un număr de clienți din poporul de rând, ca mai târziu la Roma. Străinii, puțin ca număr în interiorul Etruriei, mai mulți în orașele de pe coastă, trăiau desigur, în condiții ametecilor din orașele grecești. Sclavii erau proveniți din rândurile prizonierilor de război. Sclavii mai instruiți erau foarte bine tratați și prezentați oaspeților în veșminte scumpe de către vanitoșilor stăpâni. În schimb, condițiile grele ale sclavilor din mine, din ateliere și din agricultură vor duce în secolul III înaintea erei noastre la o serie de răscoale.